December 7-én. Drága nyakig, lábapó. Köszönöm neked az engedélyt, amely szerint a karácsonyi vakációt Juliannál tölthetem. Én turnélig beleegyezésnek veszem hallgatásodat. Ha tudnád, micsoda élénk társadalmi életet élünk, még bált is rendeztünk a múlt héten. Ebben az évben történt először, részt vehettünk a felsősök báján. Én Jimmy mcbridge hívtam meg, és Sally meghívta Jimmy kollégiumi szabatását, azt a fiút, aki múlt évben velük együtt nyaralt, egy borzasztó csinos, vöröshajú fiatalembert. Julia egy New Yorki órat hívott meg, aki külsejével ugyan nem keltett különös feltűnést, de társadalmilag elérhetetlen magasságban tündökölt. A Delamater csisztelekkel van rokonságban. Ez neked talán jelent valamit, de engem teljesen hidegen hagy. Szóval vendégeink péntek este megérgeztek, és a negyelévesek üvegfolyosóján szolgálták fel nekik a teját. Aztán nagy élénken levonultak a szállodába, estebédre. A szálloda úgy megtelt hogy még a billiárdasztalukra is ágyakat kellett vetni a szállodásnak. Jimmy Macbridge kijelentette, hogyha még egyszer meghívna őket a mikolégiumunk táncmulatságra, magával hozná sátrát, és azt ütné fel a szabadban. 7 óra 30 perckor visszatértek, hogy tisztelegjenek az elnöknél, és aztán, hogy táncoljanak. A mi tevékenységünk hamar megkezdődött. Még idejében megírtuk az urak nevének kezdőbetejével ellátott cédulákat, és minden tánc után ott hagytuk őket, ahol nevük ki volt függesztve. Addig, míg következő táncosnőjük köz el nem hívták őket. Jimmy Magridsznek az emjelzésű tábla alatt kellett állni addig, míg csak nem hívják. Azaz csak kellett volna, mert ő nyugtalanul vándorolt ide-oda, és össze is tévesztették az errekkel kell és esekkel. Nagyon nehezen kezelhető vendégnek találtam, rossz kedvű volt, mert össze-vissza csak három táncot táncolt velem. Azt mondta, hogy nagyon dühös, mert olyan lányokkal is kellett táncolnia, akiket nem is ismer. Másnap délelőtt matinét rendeztünk a vendégek tiszteletére, és mit gondolsz, kiírta az ünnepi megnyitódal szövegét? Egészen igazán? Apókám, a te kis lelenced volt az illető. Hiába, már kezd kis hírre szert tenni itt az intézetben. Bárhogy is van, ez a hími maladság két napig tartott, és fényesen sikerült. Azt hiszem a vendégúrak is jól mulattak. Némelyik közülük egészen megzavarodott, mikor egyszerre csak ezer leány között találta magát, de aztán hamar megszokta ezt a helyzetet, ami két Princetoni emberünk pompásan érezte magát, amiről távozásuk előtt udvariasan biztosítottak, és viszonzásul minket hívtak meg az ő kollégiumi valadságukra, amelyet tavasszal fognak megtartani. Mi már igen mondtunk, így hát kérlek, ne ellenkezz pókám édes! Julia, Szeli és szerénységem, új ruhában tündökölt ez alkalommal. Szeretnéd tudni, milyen? Giuliai krémszínű sejem aranyjal átszőve piros orhidea csokrot viselt hozzá. Olyan volt, mint egy álom. Párizsból jött, és egymillió dollárba került. Szellé, világos világoskék volt, perzsahümzéssel és nagy szelőn illett, bronz vörös hajához. Nem került ugyan egy egész millióba, de azért éppen olyan hatásos volt, mint Juliáé. Az enyém halvány sejemből készült, csipkével díszítve, és rózsaszín rózsákat viseltem hozzá, melyeket Jimmy meg küldött. Szeli elárulta neki, hogy milyen színű lesz a ruhám. Valamennyien sejemcipőt és a ruhához élő bárkendőt viseltünk. Bizonyára érdekelnek a legaproblészetek is. Az ember akaratlanul is arra gondol apóka, hogy milyen szintelen életet kénytelen élne egy férfi, akinek a bársony, velencei csipkek, kézimunka, hímzés és írszőttes csillogása, fénye nem egyéb, mint üres szó. Bezeg a nőt, akármennyire elfoglalják a gyerekek, a mikrobák, a férj, a köldészet, a cselétség vagy a paralelogrammák, Esetleg a természet, a művészet, Platon vagy a bridge, a ruhák mindig alapvetően érdeklik. Ez egy természetes érzés, amely az egész világot rokonságba hozza egymással. Nem eredeti mondás, valahol Shakespeareben olvastam. Bárhogyan is van, elfogadható. Eláruljak neked egy titkot, amelyre csak most jöttem rá, és megígéred nekem, hogy azért nem tartasz hiúnak. Nos hát ide figyelj. Csinos vagyok! Igazán csinos vagyok! A butánál is butább lennék, ha erre nem jönnék rá, amikor három tükör is van a szobában. Egy jó akarója. ú Ez egyik azoknak a gonosz névtelen leveleknek, melyekről regényekben szoktál olvasni. December 20-án Drága nyaki lábapó! Csak éppen egy pár pillanatot tudok szakítani, mert még két órám van, aztán egy koffert, meg egy kalapdobozt kell csomagolnom, és még el is kell érnem a négy órás vonatot. De hát nem tudok elmenni anélkül, hogy legalább néhány sorban ne mondja melleket, hogy milyen értékes volt számomra a karácsonyi ajándékcsomagod. Szeretem a szörmét, amit küldtél, a nyakláncot, a sálat, a kesztyüket, a csipkezsebkendőket, a könyveket, az erszint, de jobban téged szeretlek. De a pókám nem jól teszed, hogy engem ilyen rettenetes módon elkényeztetsz. Én is ember vagyok, és még hozzá leány. Hogyan tudom elmémet szigorúan a tudományos életpályára összpontosítani, ha ilyen világi hívságokkal eltérítesz utamról? Meg vagyok róla győződve, hogy te vagy a dzsongrájér otthon azon pártfogója, aki a karácsonyfát ajándékozza, és a vasárnapi különfagylaltokat. Névtelen adományozó vagy, de most rád is merek. Igazán megérdemled, hogy nagyon boldog légy azért a sok jóért, amit teszel. Sokszor szeretettel üdvözöllek, és boldog karácsony peket kívánok. Mindig a tied, Judy! Új? Én is küldök egy kis emléket, a fényképemet. Mit gondolsz? Tudnál szeretni, ha ismernél? Január 11-én Drága apóka! Azt hittem, hogy a városból fogok neked érni, de hát Yorkban az ilyesmi lehetetlen. Nagyon kellemes, sőt mondhatnám pompás napokat töltöttem Giuliaiknál, de azért boldog vagyok, hogy nem tartozom egy ilyen családhoz. Akkor még inkább a John választom hátterül, mert bármi hátrányos oldalai is voltak ottani neveltetésemnek, de a színlelést nem ismertük. New Yorki tartózkodáson megtanított arra, hogy megértsem, mit jelent az, ha az embert a dolgok lehúzzák. Benöltónék házának légkőre rettenetes volt, és én szinte lélegezni sem tudtam addig, míg újra vonatra nem ültem, hogy hazajöjjek. Pázuk belső berendezés csodás, a művészi ilyen kárpitozott bútorok káprázatosak, és az emberek, akikkel ott találkoztam elegánsak, hallgszavúak jómodorúak. De az igazság az apókám, hogy egyetlen őszinte és természetes szót nem hallottam tőlük az egész idő alatt. Mrs. Pendleton semmi más nem foglalkoztatja, mint az égszerek, szabónők és a szórakozások. Éppen ellentétte Mrs. megbic Milyen más anya Szeli anyja, ha valaha férhez megyek és családom lesz, csak őt választom mint a képül. Nincsen annyi kincs a világon, amit felkínálhatnának nekem azért, hogy gyermekemet olyan légkörben neveljem, mint amilyen a pendleton éké. Lehet, hogy nem szép dolog az így kritika tárgyává tenni olyan embereket, akiknek vendégszeletét élveztem. a hibázom ezzel, bocsáss meg nekem, a pókám. De hát olyan bizalmas a viszony kettőnk között, hogy úgy érzem, neked mindent elmondhatok. Zservi urfit csak egyetlen egyszer láttam, amikor tejára volt hivatalos. Akkor sem volt bel egy percet sem egyedül beszélgetné. Ez nagyon kellemetlenül érintett, bizalmas, megkét nyári barátságunk után. Úgy vettem észre, hogy nem nagyon sokat törődik rokonaival, és az is bizonyos, hogy a rokonok se törődtek vele. A Gyuli anyja azt mondja róla, hogy kiegyensúlyozatlan lélek. Szocialista, de hála Istennek nem hord hosszú hajat és vörös nyakkendőt. Mrs. Pendleton nem tudja megérteni, hol szedte fel lehetetlen elveit, mikor a család generációk óta az anglikán egyház tagja. Jervie Pendleton a legos tovább dolgokra adja a pénzt, névkönyvtárra, betegkonyhára és hasonló badalságokra, ahelyett, hogy gyaktot építene, autókat és pólópónikat tartana. Pedig én tudom, hogy néha cukrot is vesz rajta, mert Juliannak is nekem küldött egy-egy dobozzal karácsonyra. Tudod, nyakig lábapó, azt hiszem... Én is szociálista leszek, de nem haragszol érte. Azok egész másfajta emberek, mint az analisták, nem akarnak senkit sem felrobbantani, valószínűleg hozzáig tartozom, hiszen én is ploretál vagyok. Persze még nem döntöttem el véglegesen, hogy hova fogok tartozni, de vasárnap tanulmányozni fogom a kérdést, és következő levelemben majd kifejtem neked elveimet. Úgy látom, hogy hiába, mégiscsak diáknak születtem, és nem New York lady -nek. A Kilégium a világ legtökéletesebb intézménye. Itt megvannak az embernek a könyvei, a rendes munka beosztása, tanórái, és ha kifáradt akkor bemehet a tornaterembe, vagy akár a szabadba atletizálhat. Egy egész sereg barátnővel rendelkezik, akiket ugyanaz a dolog érdekel, és akikkel elszórakozhat. Isten kém, hány estét töltünk-e semmi egyébbel, csak azzal, hogy beszélgetünk, beszélgetünk, beszélgetünk, és utána azzal a felemelő érzéssel télünk az ágyba, mintha csak ugye megoldottuk volna valamilyen világrengető problémát. Pedig hízagos tudásunk folytán mindig érezzük, hogy számtalan lehetetlen problémával állunk szemben, de azért mégis meg vagyunk elégedve önmagunkkal, és nagyra tartjuk saját szellemességünket. Nem a nagy örömök azok, amelyek az ember hangulatát irányítják, sokkal inkább a kicsi örömök. Hidd el, azok! Rájöttem az igazi boldogság titkára apókám, és ez az, hogy az ember a jelenben éljen. Ne bánkodjék a múlton, ne építsen túlságosan a jövőre, de élvezze és használja ki a jelent a legfokozottabb mértékben. Úgy vagyunk ezzel, mint a gazdálkodással. Van extenzív és intenzív gazdálkodás. Nos, én az intenzív életet választom. Azon vagyok, hogy minden pillanatörömét kihasználjam, és tudatosan akarom kihasználni. A legtöbben ember nem is él, csak rohan. A messzi határon hunyorgó távoli cél felé igyekeznek, és nagy igyekezetükben annyira kifulladnak és elfáradnak, hogy észre sem veszik a szép, csendes vidéket, amely mellett elhaladnak, és aztán az első dolog, aminek tudatára ébrednek, saját öregségük, amikor fásultságokban már egészen mindegy nekik az is, hogy elérték-e céljukat, vagy nem. Elhatároztam, hogy életutamon megpihenek, majd itt is, ott is, felszedegettem az apró örömöket, még akkor is, ha sohasem lesz neves nevesíró, Ismertél már valaha ilyen bölcselkedő lelket, mint amilyen belőlem lett? Örökké a tied, Judy. é, Ma kéményseprők és cigánygyerekek potyogtak az égből. Az ablakpárkányomra éppen ebben a percben esett egy cigánygyerek és a két kis keményseprő énos. Hétfő délután három órakor. Kedves Eftárs, éljen, Fabiánus lettem. Fabianus az a szocialista, aki hajlandó várni. Mi nem akarjuk, hogy a szocialista forradalom márul hónapra itt legyen, és szóságosan felforgató lenne. A mi kívánságunk az, hogy fokozatosan valósuljon meg a távoli jövőben, mikor már felkészültünk és kibírjuk a megrázkodtatást. Addig is gondoskodni kell azonban az ipari intézmények, a nebelésügy és az árboház intézmények reformjairól. A tiéd igazi is szeretettel, Judy Február 11-én Rága, eny, a Ne haragudj, hogy csak ilyen röviden írok. Ez nem is levél, csak egy kis híradás, amelyben tudatlak, hogy azonnal írok, mihely túl vagyok a vizsgákon. Természetesen úgy értem, hogy nem csak éppen túl rajtuk lenni, hanem jól is szeretnék vizsgázni. Nálam ez nagyon fontos, már az ösztöndé miatt is. A tied igazi bajtási szeretettel, j a -od.